Kutangazia daima kutoka mjini bujumbura, hii ni reja isanganiro inayokuletea tarifa ya habari ya mchana wa leo. Mswada wa branketi ndo na vitu vingine, ndio mswada uliotolewa na shirika UN Sierra kwa familia zaidi ya miatano, ye kulikoni, yungenami. Bilioni zaidi ya uh, Shiorina Tatu, Dizofranka zilizotumiwa zilizo na mradi merangabandi kwa kaya zaidi ya F104. Maskini zaidi ya nyingine, vigezo vya kuchaguliwa ni vipi usikose kuwa nami. Na idadi za wazazi wanawajifungulia makwao zilipungua mkua ni Kayanza miaka miwili iliopita... Mganga mkuu wakanda ya afsia mkuwa humo, asema kuwa hali ya kuzalia nyumbani ni hali ya kukemea. Mimi ni Omer Nduwayo, François Akimana yoko nami kimitambo, jiongenami haditamati. Isanganiro. Habari Kamili, raia wajijila bujumbura wanaotafuta huduma tofauti katika shirika la maji na umeme, wasema kuwa huwa inatolewa waka huwa inatolewa wa kik, wakakosa huduma komrade wasema kuwa huwa inatokea wakakosa huduma kwa muda mwafaka baadhi ya waliozungumza na idha leo alhamis wanato, wanato, wanatoa mfa, wanatoa mfano kipindi cha upasu kaji bomba kwa katika kwa umeme na kadhalika kwa kuhudumiwa baada ya shughuli nyingi kuharibika raia hao wanalitaka shirika la maji na umeme regidezo kuwa makini zaidi jamari vyanege nda kumaana anatupasha zaidi Unapufika kwenye ofisi ya biashara katika shirika la ugavio wa maji na umeme lejidezo unakuta mlolongo wa wateja wa shirika hilo wanaotafuta uduma mbali mbali Mama mmoja tulie mukuta eneo hilo ametufamisha kutolidishwa kamwe na namuna shirika la lejidezo linafzo siku hizi kwa kudumia wateja Mama huyo agitua mufano wa bomba inayo mariza siku nyingi ikimuanga maji barabarani bila wafanya kazi wa shirika la lejidezo kufika eneo hilo kufanya ukarabati Jambo ambalo laweza sababisha nyumba zinazo patikana eneo la bomba hilo kuporomoka Kando ya watu wenye dukutuku zinazo usikana na maji kuna wengine wanaukemia vikari jisi huduma za umeme zinazo tolewa kwa uzembe nyakati hizi Watu ambao tumekuta kwenye ofisi ya lejidezo wanalani vikari na amunabili zinazo wafikia zikikawia kitu kinacho sababisha ungezeko la kiwango cha pesa nyakati za kulipa Laia wengine wametufamisha kwamba Ingekua bora wizara ya nishati na madini ifuatirie tatizo hilo iwapo shirika laugavi wa maji na umeme lejidezo limeshindua kudumia laia kwa upani wa mafundi kususa ni wafundi wa kutengeneza simu wale wakunganisha vjuma pamoja na wafanya kazi wa virabu na mikawa mbalimbari wanaeleza kuwa uhaba umeme umeleta asala tele kwa kusawabisha upungufu wa mapato nyakati ambapo wanamajukumu ya kudumilia familia zao na kulipa ush shauri serikalini je marivia nenda kumana shukrani ba baraza la seneti huundwa na wanasanta wawili wawili wanaochaguliwa mkoani wengine huongezewa baada baadaye ili katiba ya nchi heshimishwe miongoni mwashughuli za wanasanta ni kutoa ushauri kwa rais lakini vile vile kushauri kimapendekezo spika bunge kama inavyoandikwa katika katiba ya ya Burundi Romwald niyo ya bifuze anatulete ya zaidi. Kuringana na kipenge cha 92 cha katiba ya mwezi juni mwaka lufumbiri kuminanane. Baraza la seneti linajukumula kupasisha marekebisho ya katiba na shiria husika. Pamoja na hayo linawasilisha ripoti ya mupatanishi wa kitaifa kuhusu utawala wa inchi ikiwemo pia kuidhinisha sheria ya mipaka wajibu na mamlaka za mikoa baraza la seneti linafanya uchunguzi kuhusu uendeshaji wa shughuli na kutoa mapendekezo mara inapohitajika ili kuepukana na kutengwa katika miladi ya serikali kwa umma maseneta ndio wana jukumu kupasisha majina ya mabalozi magavana mhusuluhishi wa kitaifa pamoja na wajumbe wa taasisi kuu ya sheria hata hivyo Baraza la seneti linashirikiana na lile labunge katika kusikiliza kauli ya raisi au kumustaki endapo atakuwa amesaritinchi na hatua inachukuliwa na thuruthi mbili ya tasisi hizo. Wanakutana pia wakati wakuapisha kwa viongozi wakusi likarini. Maseneta wanachaguliwa na madiwani kila mukowa ukiwakilishwa na watu wawiri. Pembeni na hayo, kuna maseneta wanawongezwa ili kutimiza idadi inayo na katiba hao ni kama wale kutoka jamii ya watu na angalau asilimia 30 kwa wanawake. Kama mjumbe wa baraza la senetihana uwezwa kutekreza wajibu wake wakati wakifo kujiuzuru au kujiondoa katika chama anacho kiwakilisha anarejirewa na mtu alie mfuata kwenye orodha Romu Adi niyo ya bivuze. Shukran. Kaya zaidi ya 114 za raia wenye kabila lawatwa ni miongoni mwa kaya zaidi ya 56,000 zilizoungwa mkono na mradi wa serikali Merangabandi wakuinua vipato vjabadi ya familia masikini. Katika kipindi kwa wandishi wa habari Leo Alhamis, Michel Nyabenda, mratibu wa mradi huo, Amejulisha kuwa katiba uh, katika miaka hii mitatu franka zaidi ya bilioni eishirina tatu zilitolewa kwa familia masikini zaidi ya nyingine. Mradi huo ulioanzishwa mwaka wa elfu na kumina saba unaungwa mkono na kuu ya dunia kwa zaidi ya milioni arubaine dela ya marekani na uta, utatamatishwa mwezi juni elfu mbili Kaya hizo zilichaguliwa zili, zili katika mikoa ya Ruyigi ka Rusi, Kirundona, Gitega kwenye vijiji miambiri 47 vya tarafa 16. Miangoni mwavigezo vya kuchaguliwa kuna umaskini unaozidi kiasi na angalau kuwa na mtoto asezidi umre wa miaka kuminamiwili. Familia zinazokaribia miatano zikiwemo miyananane mianana, za raia kutoka jamuhuri ya kidemokrasia ya Kongo zilizofurikwa kwa maji mengi ya mvuwa zilizonyesha. Katanigatumba katika tarafa ya mtimbuzim kwa nibujumbura zimepewa misada na shirika la wakimbizi H.S.R. Leo Alhamisi. Musada huo unaundwa na branketi, turubai, ndo na kadhalika. Kiongozi usika na utuwa habari katika shirika hilo, anaeleza kuwa waliopewa msada ni familia zilizo athirika zaidi. Bernard Nwari anajulisha kuwa itakapotokea wakapata msada mingine, hawata sita kuyuwasilisha. Tumusikilize anatafsirua na muenzetu moize misago. Um, gatumba vashke, Hapa gatumba walikumbwa na mafuriko ya muwezi mei Familia zaidi ya alfutatu zilipoteza makazi Sizi tumependa kuja kwa saidia kama wengine Leo tumekuja kusaidia familia miatano Pakiwemo miamoja na nane za wakimbizi kutoka DRC Wathiri wa hau ni kutoka kata kama gaharawe vugizo warubondo, kinyia ya pili, pamoja na kigaramango. Unakuta ni raia wasiojiweza. Ikiwa ni mama ambao wanatunza familia zao, watoto walio na unawazazi, wazee wajawazito na wengineo. Musada unawundwa na vifaa ambavyo mtu anaitaji katika maisha kila siku. Usu hao walio kumbwa na mafuriko hayo. Kuna blanketi, ndo, gurudumu, sabuni, viandarua, na turubali, Kwa sababu yule hana maakazi, apate kwenye atakuwa analala akisubiri kurejea alikotkua anaeshi. Kila shirika linajinsi limeji panga. Katika sekta akiutu, kuna wadao wengi na sirikali inajukumu kubwa na tayari kusaidia na inazidi kuwasaidia. Alikuwa Bernard Nuwari kiongozi usika na uto wajihabari katika shirika HSR baada ya mapumziko Tuna Tunaendelea na habari. Isanganiro. Idadi za wazazi wanawajifungulia makuwao zilipungua mkowani kayanza nyaka miwili liopita mganga mkuu wakanda ya afya mkowani humo. Asema hali ya kuzalia nyumbani ni hali ya kukemea vipindi hivi ambavyo wazazi hupokelewa bure hospitalini na katika zahanati zote za serikali. Celeste Chongera anawataka viongozi tawala na viongozi wa madini kusaidia kihamasa watawali wa wawo ili kupenda kuzalia katika vituo vya afya. Patrick Nsangiumva anajuu za zaidi. Kulingana na kiongozi wakanda ya Afya mkuwani Kayanza, akina mama wajawazito 386, tu walijifungua nyumbani kwa 35197, elfu miata sana kujifungua katika vituo au zia Afya barimbari mkuwani humo, mwa kae elfumbili kumina wajawazito miata ano nakumi na wanne, diuo ali nyumbani kwa idadi ya thinatano elfusi tini kwenye vituo hivyo. Daktari Chongera Celeste, kiongozi wakanda ya afshaka yaanza, anasema kwamba hayo yote ni kutokana na kazi ya wanahu na maswali ya Afya ya lai ya kijijini, ajando Santeko Minotere kwa kifaransi. Anabaili tena kwamba, ni vigumu kuelewa sababu ya wanawake wanaujifungua nyumbani siku hizi, wakati wanapewa huduma za Afya kwa abure. Daktari huyo, anatolea wito viongozi tawala pamoja na viongozi wadini, kuweka bidii kuhamasisha lai ya kuenda kwenye vituo mbalimbali vinajotowa huduma za Afya wakati wa kujifungua kwa mjibu wake daktari Chongera kujifungua nyumbani huweza sababisha madhara mengi kwa afya kwa afya ya mama pamoja na mtoto wake ikauli moja na mshauri mkuu wa gavana Mkoan Kayanza. Vyanendi kumana anawaomba wadau wa kuendeleza sekta ya afya tafarani kufika uwanjani kuhamasisha raia wote kuhusu umuhimu wa kwenda kwenye vituo vya afya mara inapoitajika. Anaendelea kujenga matumaini kwamba idadi ya watu wanaofariki wakiwa nyumbani wakati wakujifungua au kwa sababu ya ugonjwa itapunguka. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Ngiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Patrick asangiyumwa na Tokombe radhi pale kuliko jitokeza kasoro. Na katika ukurasa wa elimu ili kutamatisha taarifa hii ya habari wahitimu wa cha uganga katika shule Centre de Formation Technique Paramédicale ya Nanzala kamingi kati huko mkoa ni Makamba wadai kutopata hati zao za kuhitimu masomo ya mwaka wa shule 2018 kwenda 2019 mwaka unakwenda kutimia wakivuta subira. Wahitim hao wasema kukosa bahati za kazi na bahati nyinginezo kama kuendelea masomo na kuataka viongozi kushughulikia swala hilo. Tuliposogelea mwalimu mkuu wa shule hilo ili kujihabarisha iwapo ana fikra yoyote kuhusu swala hilo, ametutaka kuulizia swala hilo katika wizara ya afya. Tatizo hilo laripotua pia kwenye shule ya uganga ya makaumaku ya mkua wa makamba na kutoka makamba, Jarome Hakizimana anaarifu zaidi. Na tuturaro manano kuumva nagakuru Kaduhumuweza yuko baasita Haki jeleza kwa masikitiko Haki honyesha na usoni mwake mkisomeka kukata tama Huyo ni moja wapu mwaliwa hitimu masomo yao ya secondary Mwaka jana 2018-2019 Katika mkondo wa utabibu kwenye shule ili obatizwa Centre de Formation Technique Paramedical Iliopo makaumakuu ya tarafa nyanzalake okay anasema kwa hadhi sasa hivi hawajakabidiwa diploma zao baada ya karibu mweka mzima wakiwa wanasubiri yaongeza kwa uongozi wa shule hiyo Unawapa maelezo mbalimbali nyu mbali ya kuchilewesho kuko na wanakosa kile wanachoeza kuchukua kama ukweli kulingana na shida yao hiyo kama wanavyeleza wahitimu hao kulingana na hayo yote. Wahitimu hao wasema kuwa kuto kabidhiwa diploma zao huko ni sababu ya hasara mbalimbali mbali, haswa kukosa fursa za kuwania na fasi za kikazi, zikiwa za uma au za kibinafsi kuto endelea ya masomo yao na katharika. Hijo wanaomba tasisi husika kulivalia Kasabayu. njuga swala hilo Tulipa mkuta ufisi ni muake ili tuweza kujua kama kisa na mkasa kwa yote hayo Kisinge kuwa katika uongozi wa shule hiyo CFTP kwa kifupi ili adadavue swala hilo kiongozi wake B. Christine ndio kubugayo Hakupenda kujiyeleza kwa hilo Na kutupatia muele katika wizara zihusikazo na elimu na azia katika wajibu wake Swala hilo pia la shuhudiwa hata kwenye shule utabibu ituwa yu kompleksa sikolea jenerasyonu vele katika luha ya kifaransa ipatikana yu mjini makamba hata hivyo kiongozi wake leondase hantungimana ya sema kufuatilia kwa karibu swala hilo na kuwa mara tuwa na pauliza katika wizara husika, jibu ni kwamba uchambuzi wa diploma hizo badu haujakamilika ni kilipote kutoka mkwani makamba, Jerome Akizimana kwa niyaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jerome Akizimana, Na kwa daika 35 marabada ya saba kamili mchana mpenzo msikilizaji, sinabudi kutamatisha tarifa hii ya habari. Zangu shukrani ni za dhati ni kwa wewe kunitega sikio lakini pia kwa Fransua Akima nalie nisaidea Kimi Tambo. Kwa niyaba ya reporter walio kuletea tarifa mbali mbali, msimamizo matangazo hayo alikuwa Romualdinio ya Bivuze, mimi ni Omer Nduwayo. Tukutakia mchana muema. Bye. <tune>